Jarretzen duzu ezintzirik irratien zuten eta ziren esan dugun bezala, batzoko ba, ekitaldien, bai, matxismoaren aurkako ekitaldien ondoren, bat gorko lehenengo kolaborazioa, gero etorriko daimano txokoarekin, baina gorko lehenengoa, azke lagunekin daukagu. Arratxalde hon, Hach? Hau batxalde hon. Hau batxalde Lenen Davidi, koartzan mondo. Da, aurrekoan joenekin egon ginen, zuke sentzen ulako asterketetan zinen, ondo ateako ziren, ezta? Bueno, bai, da na probatuta, era sentzen dizke jatu. Ah, eh, joder, eh, seguro vagene baita elkarresketa, seguro baita eh, probatuta, <risa> eh, pero bueno. Ba, mentira. Baina nori. Eta, bueno, ez aten gero na. Zuek amabostero goten zaite, zintzelik irratian, lagunak, eta, bueno, eta beti badauka zue proiektu berria, kanimalien eskubien alde, inguruan, espezismoaren aurkakoan, eta orenguan ere bai, bidali dibu zuen txuletan, balenengoa, hostalaritza proiektu batean, sartu zaretela, adiozue, eh, ze, ze montatu behar duzu, orenguan? <laughs> ba, bueno, konturatu ginen... Nola donosti, nua indik e, aukera beganoen asuntoa ba, jatetxeketabernetan ez daola oso zabalduta, eta bueno, ba, onginen pixka tazpertzen, nola eman aldatu egoera hori. Eta bueno, ba, horretarako hingenun <coughs> gida bat, eta bueno, ba, gida hori izan pixka bat ba, taberna eta jatetxetan orkesteko ba, laguntza, bezala, ba, pizkat azaldu zertan veganizmoa, izango litzeken aukera veganoak edukitzea, zehon ura ekarriko lituzkeen baita aientzako, eta, bueno, ba, ola pizkat, eta, ba, hilabete honetan azigea, inkargatuekin daula arremana izaten, eta, bueno, ba, oa ingoz, nahiko esperientzia pozitiboa ira izaten, ze konturatu gea, baino, leku gehiagotan daudela aukera, guaino bakarrik ba, kontua da ziala bisibilizatzen, ez. Eh? Ba igual, nun baiten ja lenteja plate ez bat, babarazkiekin ba, hori ja begona izango litzeket baina ez da o bueno, maguri belarritara horatzei gugitxies eta eh? bueno, eta gero ba, guztionekin, ba dauke upentxatuta, urren gurtea da, e, gida bat ba aukera veganoak ez keintzeko pausoa munduten taberna eta jatetxe hoiekin eta gero ba bueno ba bida hori zabalduko izan eta eskuragarri edukiko zon edo nor pa ba, e, jakina mm -hmm. ba, e, eh jakinalizatzeko mundaldu vegano han. Ba ez badu gaizki ulertzen ya asundu izango berez badaude jatetxe batzuk eta denda batzuk baspalditik ez daudena, ba buratzen sai bagarrasi bera ez ba Egiakoa urtega dara matza laia lan honetan, ma, gauza izango ditzatek izan beharrean horrelakoak, hau da, bereziki, bai, ha. vegano, barazki jalentzako izan daitezkenak ez azpatitidirena, baizik eta edozen jatetxe, edozen tabernetan baita aukera egotean, ez eta beraiek, bimenu motak argestea, hau da, ez? Menuan ere, bai, egotea, vegano aukera, ez da? Bai, hori da. Mhm. Ah. Eta, bueno, dero baita pizkata animatze konekin, gida horretaz aparte dauk egu pentsatuta urrengo urua partera dela behira, baita pentso vegano nehiak eta ba, animatu taberna guzti horiekin. Uh -huh. Eta eh... hori zizango litzeke utzi hori bera bartzan dauk egu noengo proiektua. Uh -huh donostean egiten duzuna, gero handikaren urte gutxitara, horretara edo zabaltzen duzue, eh? gari gara itse egiten txot nari buruz, orduan bagian ere, aukera, aukere, horretan ere, ongi, ongi, ongi hartuko du, eh? O sea, ba, horretan e, edo, beste, uh -huh. donon, gehion bat zentratu da donosteko alde zarran, baina, bueno, nun baitetik tika hasta gati pasken alde zarran, meko koncentrazia hundia da olako tabernena eta baina, bai, bai, ose, proiektu honek, abeste, ozen dekutan ere aurrera eramateko mukoada uh -huh. eta venga, bajaraituko dugu, ya abendua iristen ari da, eta abenduan, bai egoten dira, olako, ekitaldi batzuk ezinbestuikoa direna parte hartzea horietako ba, durango koasok alternatibo izaten da, beste ba, Santo Tomas uste du bietan egon Bai Urtean lehenengo aldiz, hori ba, animatu da durangoko asok alternatiboan parte hartzea, ba, urtero zapuetzen itendana. Eta gu, ba, ongo behan beste distrikin batea, azte lehen eta azte hartzen ba, gure materialakin. Mm. Beganismoan ba, inguruko dokumentalak, peliak, eh, liburuak, fanzineak, piskatanetik, ez gure guureten bateka etagun mm -hmm. bueno, ba, bertara animatu berturatu eta gurean izango ge da eta mm -hmm. be bero... San Tomás ba aurten ere zortea dukideu eta tokatu zaigu postua aurtenango be orduun txiisterra vegan az salttzen konstituzio plazan eta aurten bere ba, higarri bezala, bai egunen bertan eta egun batzukle nago e, ingo ditugu... Mai informatiboatzuk, ba, bueno, e, nola baiti ere, ba, jendea konzientziatzeko, ez, ba, benetan egun horreta, horrek zesupoltzatzen dut, ba, euskal herriko milaka milaka txerri gentsan. Uh -huh. Bai, ez, eren kilo eta kilo guzti horiek, non baita dikateratzen diraz. Bai, naskit. Oida. A ver, Oriere askoten esaten dizuegu ta oreetan ere ongetorria izango litzateke postu hori. Bai, baina badakeu gazen zaietela biderkatu, baina bueno, besterik. Yeah, bo ya bai. Bai bai, bai, gazi mu matxe. Aquí amester Merate game barcola baitare, eh? hartu. Eh, bai, zek animatzen hasa te de hola. Mhm. Mm, bueno, a ver. Con lagondo de ta. bueno, a ver, hasa laba Dani txemorpada. Ay, eh, bai, beti egoten gara beti Santo Tomás egunean hemen oleta, baina gure gure gure CD, gure musika, gure, musica, gure es, gauza hoekein bat programazioadela dela, adela, lako hago seketa, bueno, beti ere egoten da hor zerbai jatekoa, baina bueno. Aukera bada, aukera bada. Eta bueno, aurrekoan komentatzen zigen Jon Eguaitara hasizatetela hostirareta maila informatiboa hartzen, ezta, ordo nostian, ez? Eta ze modu, modu zatea dia aurrenekoak, eta zinda pixka daukazu enbiar eh, ere hostiralarekin jarriko duzue. Eh? Hmm. Bueno, hain nazi ya hostiral guztitan biltzen, eh, bau, la modu direki baten, iganetako eh, bierataz aparte. Eta jabeteko azkeneko hostiralak, ba, erabiltea eia zibar diu, ba, mai informatikotako. Eta biharkoa izango da lehenengoa. Baina, bueno, e, aurretik esan, ba hori, ba, hostila nola gaitzen gehen gu lokalen, ba, dokumentalak ikusita komentatzeko o, ba, presegutunek igazteko, gaien bat plantea o, eta hori arte eztabaidatzeko bairatzeko, pegalan eta hori, ba, hostilanak libre baldin baitu zenebola, eta ba, bueno, girona horten dala, eta ez da, la, ez da lehenengo compromisik eskatzen, eta norbaitek ba, kuriosiadez edo anima inazkapeneko borroka hurbildu nahi baldin bado, ba, bertan orten gala, ostia gala txaldetan, eria dauken lokal baten. Mm -hmm. Eta hori ze, anima ba, atzen badia, ba, gure kin kontaktuan jartzeko, ba, pixka bat, esateko nundaguzi aski lokalak, eta hori mm -hmm. Eta, bueno, kontaktuan jartzeko, ba, era, aurreko zaiotan, E, ipatzen unbezela, bezela ba alde zute jarri kontaktun zaresozialen bidez edo bestela, bazkekin ba, zarroba raizat puntone teagiratxiz. Eta biharko kazue, apiskat berez izango da, ze esan dutzen bezela aziko gai abeteko azkeneko estiraletan mai informatibo kiten, eta mai informatibo hauek, ba, bueno, leku e, aldatzel hulboa ba, tematikan arabera eta biharko larru edan ez eh bueno ba erabaki deu efnakenotea ta ordun ba bi harrongoa arte efnaken ondon gure maitxokein ba ber ta <coughs> laruen industri buruzko informazioan atzen baixo pues zo ondo gero pentsatzen dut ere ez, e, agian urrengo urrengo emendikan biastetara egiten dugunean urrengo kolaborazioa ez, hor, e, agertuko dela baina hon, aurreko urtean ez badu daizkik gauratzen baitare, ba, gabonetan gabonen inguruan, ba, animalien inguruan egiten den hilpenarekinz olentzerore nasto ardia que en RG no es de aquí Camelo que venego tendir no es de bueno, en ese es? ba, bueno horrenguruan ere kanpaina bat egintzen uten ta halako zore arituko Saletela, ez? Bai, bueno, horten eh Relitek emaila eh pendiente da ukeu, se va indo la aldaketak ondean udal da hola. Ba bueno, va ba, para ba, kigu animalikongo diala baina ez dakik gu zehazkiz e, zenbatetan, nola. Eta baindik baik usteko daupizka eta orten horrekiko ba, zen godeon, baindik ez dugu eramaki. Uh -huh. Eta... Eta... Fi... bueno, ba, urtero, lehenko urten ustetetzan hain, baina horretiko urtetan, bazkik urtero urteroin izan do... E, Utsi bora bera denbora honetan, ba, larru ningu luko la informativo bat edo parodia bat, bueno, en ezkenen ba otsakin hola eh holako gauza kontzuma ba gehiho irgotzen dalako. Uh -huh. Ta bueno, ba men eh, adibidez igual bizoi beroki andi hoiekiko ba naiko kontzientzia daue, es eh, ta jende kezitu erosten, o sea, ya visible ese hau ta dao. Horrek zer dakarren, baina bueno, gero zau oin bisibilitatea, ba gure egunereko erabiltzen dugun, ba zakit cinturoi, botak, jaquetak eta gaineanen gehienez erabiltzen dena da beian Arabia, eta jendeak askotan ta gustu du. Eh, arabitik aprovechatzen da su produktu bat dela. Eh, la benetako realitatea da. Darru honek atik ez bazan izango, ba, industri, araian industria ezingo lukela mantendu. Zaskenean, etekin handiatat zulte gero darru honekin, da orduan, ba, bueno, da pixka. Hemen azaltzeko eta hori nuzes jamarra baina, bueno, ba, bori bihar animatu, ez nakin ondoan ongo gala. Eta hori, bestela beste egunen beste baten igual dugu irratza joren bat ezkeni gai honi, ez Bai bai bai eta aurreneko baitare, ere Astrolitza proiektuaren aurriere hori ere bai hori ere horrei buruz hitzein bar diguzu eh baita eta bukatzeko azkeneko galdera aurrekoan joan komentatzen zigun eh seinadura bilketarekin hasia sinietela ba Donostia kaudarari ba Bah, behartzeko bah, bosketa ez, autodeskunde batzuk egitera ba sasenketak bai ez, inguruan, ez. Eh, ya Cesareteo no la no la no la dijo la asuntoa. E, bueno, ba hori papel batzuk dola prestatuarra ditu eta esan zuten, ba, bueno, prestatutakoan da hola, ba biso hasi gutela. Eta ba, indik ez da alakoit gerta, urdu, ba, bueno, zaibare, Ba, ez da, inbarreko kein eta marta nazial izateko. Vale, ba. Ba, oso ondo. Ba, ez da, kizorak gehiago daukasuna izateko, nahi? Ez, nik uste gorkoza bizit. Gorkoaz, nahikoa, vale. Ba, biharko zitago gora tu, ez da? Bai, ez nahi. Arratxadeko ba, arratxa zazpitan? Ez, al, arratxaldeko boster ditatik zazpiter ditatik. Ah, vale. Ah, vale eta bestelaba zare sozialetan, edo Facebooken, ba, azkekin jartzarekin, ba, zuekin erremanetan jartzeko, eta bestelaba, bueno, bihastetik behin, ba, hemen zintzelik irratian. Boaz, ondo, ezkarikazko gurekin egoteatik. Venga, aurriara. Ondo, ondo, oh.